Dobrý večer je tam vás na dalším biologickém čtvrtku. V první řadě bych vás rád pozval na příští čtvrtek. Budeme mít Zuzka Muselová, kterou určitě množstv znáte, tady teď v Zolobě. Je to jedna z našich vůbec nejúspěšnějších badatelek, která právě dostala prestižní IARC grant. Zabývá se rybami, zvláště hlubopomorskými rybami, a o e, nich také bude mluvit. Ona už tady v čtvrtek měla, kdy e, mluvila o zraku hlubokomorských ryb, a v příštím přednášce, v, příštím, v, v, příštím v, příštím v se bude zabývat ostatními smysly hlubokomorských ryb. Takže přijďte, bude to určitě strunující stejně jako posledně. A e, to tež se týká. E, dnešní přednášky. Pavel Hrubá tady už taky povídal, také z kategorizologie. Zabývá se velkými šelmami, ale hodně z genetického hlediska, je těch diskupování molekulární dělů, ale dneska je vlastně hlavním odborníkem na šelmy, což je téma velmi přeskuté a jak si politicky citlivé, jak všichni víte minule, povídat o vlcích. a dneska bude povídat ještě o zásadnějším, tedy aspoň z toho politického hodnická tématu totiž po medvědeku. Pohazé, Takže děkuji mnohokrát za uvedení, vám za účast. Ta dnešní přednáška je vybudovaná na nějakém střetu protikladů. takže pro ty, kteří zrovna nejsou biogeografové, tak vlastně odkazuje k takovým termínům, které jsou odvozené teda z řečtiny. Palearkt je odvozené od řeckého výrazu pro medvěda a jedná se vlastně o tu část toho mírného pásma Eurázie, ve které žijeme. No a ta doba lidová znamená antropocén, zase řeckého výrazu pro člověka, což je takový už trošku třeba kontroverznější pojem, který Vlastně odkazuje na nějakou tu epochu, ve které je vlastně vystupovatelný vliv člověka. Nakonec Davý čtor s kolegy na toto téma dali dohromady knihu, takže se můžete na ní podívat. No a proč teda nemluvit čistě teda o biologickém tématu, jenom o tom Medvědovi, tak ono, pokud se zabýváte obratlovci, pokud se zabýváte populační biologií, tak samozřejmě ten vliv člověka abstrahovat nemůžete, takže těch posledních deset let se vlastně tohleto téma nějaké ochranářské biologie do té práce té naší pracovní skupiny promítám. No a... Že jo, stejně tak tam jsou některé další protiklady, takže třeba to, je si pojímat vědu jako nějaké nelidské abstraktum a schovat se za nějaký nesrozumitelný jazyk, nebo se právě věnovat třeba tématům, které nějakým způsobem hýbou emocema a jsou pro člověka nějakým způsobem existenciálně důležitá. Takže ten medvěd, ten název, která se promítá teda do té naší oblasti, ono je takový jako prostorově významný, ovládá ten prostor. A to ne na zemi, takže tady je takový příklad vlastně toho dneska, ten moderní člověk, když to řeknu slovy Junga, tak se pohybuje v takovém tom panoptiku elektrických světel a vědomí. Ty naši předkové samozřejmě žili v přírodním světě, takže si všímali takových subtilních ukazů, včetně různých nebeských znamení. Takže asi nebude náhoda, že takové významné fenomény té oblohy noční, jako je třeba severka, a vlastně jediné pořádné souhvězdí. Tím myslím to, že v té Velké medvědici vlastně ty hvězdy jsou skutečně teda blízko sebe, jsou nějaké gravitační vazbě, což se nedá říct o většině těch ostatních souhvězdí. Takže to je další takový střed protikladů, toho objektivního a intersubjektivního, který se bude promítat do té přednášky, to, co je skutečné a to, co je vlastně vidět jenom z toho našeho úhlu pohledu, jako třeba řada těch souhvězdí nebo většina, která z jiných míst ve smíru vlastně neexistují. No, co se týče té části o tom člověku, tak člověk nějak ovládá teda ten část. Ten vlastně závěr toho antropocenu je mnohými badateli označováno jako velké zrychlení právě proto, že zhruba někde od těch 50. let řada parametrů vlastně lidské populace a potažmo teda v odrazu nějakých parametrů v přírodě strmě roste, po případě klesa. Takže celá řada problémů, které potom řeší lidstvo, to samozřejmě není nic nového pod sluncem, když se podíváte třeba na Lorencovou knihu, Osm smrtelných hříchů civilizace, tak se tam zabývá právě těmi problémy, a řada z nich se dá kategorizovat jako vlastně nějaké selávání adaptačních mechanismů, ať už teda lidské společnosti nebo přírody na ty překotné změny. Takže tady ještě cituju ten název vlastně takové té slavné knihy Alvina Tofflera, Šok z budoucnosti. Takže tady bych třeba citoval. Když vidělíme uplynulých 50 tisíc let lidské existence délkou lidského života, dojdeme k výsledku asi 800 generací. Z nich jsme 650 strávili v jeskyních, teprve posledních 70 generací umožňuje písmo určitou komunikaci mezi jednotlivými generacemi. Teprve v posledních, teďka přepočítám těch 70. let, v posledních osmi generacích znají lidé tištěné slovo. V posledních čtyřech generacích se rozšířilo používání elektrického motoru a naprostá většina dnešních předmětů každodenní potřeby byla vyvinuta v nynější osmisté generaci. Takže je evidentní, že se děje s tím světem něco dramatického. Tady máme část podvěna udílu jednotlivých zemí na ekonomice, takže vidíte, že to zrychlení těch toho vlastně té technické revoluce i vlastně následuje vlastně poté po té azijské globalizaci následuje ta atlantická globalizace, která má takové jako dramatické parametry, která zase v té poslední době se zmachem teda té Asie se to zase bude dramaticky měnit. Takže to je nějaký takový kontext. A potom ještě taková, takový slide tady, který se trošku týká ještě vlastně toho, že podle mě i přednášky měly mít mě nějakou metodiku, takže já třeba, když jsem další ten střed protikladů, který tady asi nějak byli zaznívat, je právě střed toho starého, nového. Já když jsem začínal chodit na ty čtvrtky před těmi 30 lety, tak to bylo vlastně, byl vlastně takový seminář německého myšlení, což vlastně do určité mě je odkaz vlastně na to, na existenci toho německého císařství, což byl takový velmi úspěšný vědecký státní, tvar který existoval 50 let, zhruba teda do té první světové války. Tady máte takový kumulativní počet Nobelových cen a tady vidíte vlastně, že když já jsem někde se narodil, tak se vlastně střídali stráži mezi tím německým a anglosaským světem a i třeba ten, to myšlení se mění. A je to třeba vidět i na těchto seminářích, které už nejsou teda semináře německého myšlení, ale spíš té anglosaské praxe. Takže jako výčet těch vědeckých úspěchů, tak já jsem to pojal trošku víc teda ze široka. Takže tady ještě mám jeden takový slide, který se vlastně týká toho, že my jako vědci teda nějakým způsobem se zabýváme vlastně kauzalitami. Abych tady probíral synchronicity, že to je taky pojem teda z toho německého okruhu. Autoři jsou Jung a Pauli, takže to samozřejmě... Bych dostal bludný balvan, takže to nebudeme dělat. Nicméně, i co se týče teda těch kauzalit, tak ty se dají pojímat různě. Tady je takový příklad teda z anglosaského světa, z Wikipédie: potopila se nějaká loď. No a teďka vidíme, že ta kauzalita má charakter takových řetězců událostí, které se vlastně splétají z minulosti vlastně do budoucnosti k, tomu, k, tomu, k té události, ke které došlo. No a samozřejmě nechci tady přednášet, ani nemám kvalifikaci k tomu, vlastně přednášet to noetice, epistemiologii a tak dále. Nicméně je evidentní, že my vlastně tu analýzu, když se ptáme, proč se potopila loď, tak ona se potopila, protože ztratila stlak, protože se do podpalumí dostala voda, protože se v trupu objevila díra, protože najela na ledovec, protože kapitán nedával pozor, protože firma šetřila na nákladech, protože technik neseřídil nějaký přístroj a tak dále, a tak dále. Takhle bychom si to mohli rozebrat. A samozřejmě tenhle ten, tenhle ten přístup můžeme aplikovat jako na jakýkoliv problém, takže ty, ten způsob, jak tu příčinnost uchopujeme, se liší. Můžeme mít ty proximátní, ultimátní interpretace, jak o nich učí Jarda na evolučce. Můžeme mít třeba hluboké precipitující příčiny, jak se to třeba řeší v politice, a tak dále. A my si musíme uvědomit, že Právě třeba na rozdíl od té, od té jako německé školy, přece jen ten anglosaský svět, nebudeme si nic namlouvat, je trošku jako povrchní, takže my spíš máme tendence se zabývat těmi bezprostředními příčinami. Co se týče těch hlubokých, tak tam může to trošku jako složitější uchopit, aby člověk nebyl prostě naštěn z toho, že třeba uhýbá od toho problému. Takže to je taková věc, která je prostě obecná, a čím komplexnější problém, tak tím vlastně hůře se tahle ta věc řeší. No a nakonec se to třeba dá ještě ilustrovat tím pojmem, vlastně tím pojmem třeba radikální. Pro nás je pojem radikální už jenom negativní. Vlastně tam promítáme ten stín, že ta hloubka teda se dneska nenosí. Přitom, když se podíváme na kořen toho slova radix, znamená teda kořen, takže radikální, znamená tady i ke kořenům. Vlastně by to nemělo být slovo s negativními konotacemi, přesto tomu tak v tom našem povrchním světě je. Takže to je nějaké antré, teďka už se vrhneme na to vlastní téma. První část bude teda v těch zvířatech, pak tomu nějak přidáme tu lidskou společnost. Takže když se podíváme, nějak si charakterizujeme ty medvědy, tak je v přírodě takové zajímavé pravidlo, že velkých zvířat a malých je více než těch středně velkých. Je tam nějaká mid gap, když jste středně velcí, tak musíte mít nějaké defenzivní strategie, je tam prostě disruptivní selekce na tělesnou velikost vlivem predace. No, většina těch velkých zvířat patří mezi ty tzv. kurzoriální zvířata, to znamená, rychle běhají, mají modifikované končetiny. Ty medvědy jsou do určité míry výjimka, jsou to vlastně plantigrádní savci, to znamená, teda ty ploskochodci, což mají společné třeba s mimožravci, jsou třeba rejsci, ježci a tak podobně. Takže oni byli schopni se vlastně dostat do toho světa vlastně těch kurzoriálních zvířat, jako s touhletou výbavou. Navíc jsou to ještě všichni žravci ve většině případů. Tady máme nějaký celem, teda strom, vlastně šelem. Tady máme větev medvědů, patří mezi takzvané sotvárné šelmy, do blízkosti psuj šelem, Potom takový zvířata jako jsou třeba skunkové červená pazda, kuny a tak dále. No, ta jejich ekologická hnitka je vlastně komplikovaná. Když se podíváme teda na další obrázek, tak samozřejmě musíme vnímat nějakou evoluci v rámci toho filogenetického stromu. Takže tady máme nějakou filogenezi medvědů. No a vidíme, že tady je vlastně určitý gradient, co se týče těch potravních nároků, a určitý gradient, co se týče habitatových nároků. Jo, také určitý gradient teda ve velikosti. Ty obecně ty tropické druhy jsou menší až teda po ty severní druhy, ty jsou velké, takže i v rámci těch jednotlivých druhů potom se nám vlastně promítá to takzvané Bergmanovo pravidlo. Tady ještě je nějaká analýza stabilních izotopů, která nám něco říká o té diety, takže vidíme tady určitý vlastně gradient, od té téměř bíložravé pandy, až po to čistě masožravého ledního medvěda, mezi tím je nějaký přechod, to ten náš medvěd hnědý, o kterém se budeme bavit, tak ty populace evropské, dejme tomu z 90% se živí rostlinou potravou, zbytek je živočišná, většinou jsou to nějaké mršiny, třeba ten grizzly, ten už je o něco predátoroidnější, má větší podíl ulovené kořisti v té dietě. No tady ještě nějaká biogeografie, kde vidíme tady areály, Podně těch druhů je vlastně, se vyskytuje v nějakých tropických lesích, ale obecně by se dalo říct, že teda až na toho ledního medvěda, což je taková dunka, vlastně mořský savec, pro zvláštní specializace, naučil se vlastně chodit po tom mořském ledě. Tak většina těch zvířat jsou vlastně lesní zvířata, kteří jsou teda specializovaní na nějakou teda tu bohatou potravu, kterou ty klimaxové lesní ekosystémy nabízejí. Teďka tady na obrá tomhle obrázku si můžete povšimnout, no pokud vlastně vynecháme atlas, tak vlastně absenci těchto zdiřat vlastně v té kolébce našeho rodu. Já jsem to třeba, když jsem měl, jsem měl seminářem CTS, tak jsem to označil za evoluční záhadu nebo biogeografickou, pak jsme tam o tom diskutovali, takže samozřejmě vysvětlit, co to dá, ale dejme tomu, že myslitelné jsou i scénáře že třeba, že ty medvědí by se do té Afriky dostali, pak by možná ta naše evoluce vypadala jinak. Většina těch čeledí té skupiny Laurázia téria, kam mi patří, vlastně mají v té Africe nějaké zástupce, takže tady jsem dal třeba příklad Prasata která byla schopná vlastně obsadit jak teda ty otevřené biotopy, tak třeba v podobě tady nejméně, nejméně známé africké megafauny tohohle pralesního prasete, byla schopná obsadit teda různé typy habitatů. Ty, stejně tak třeba ješci a další skupiny. Ty medvědi se tam teda do té Afriky nedostali, asi z různých spekulativních teda důvodů. Tím jsou třeba podobné s cervidy, to je taky skupina, která v té Africe chybí. No, každopádně z toho vlastně vyplývá to, že biogeograficky ta naše skupina a ty medvědi se vyvíjely vlastně v nějaké varianci a do určité míry tam mohlo dojít vlastně k nějakému jako konvergentnímu obsazení vlastně těch podobných ník. Takže jaké muselo být teda překvapení těch našich předků, když se Vydali z Afriky a potkali tam teda tohleto zvíře, které má mnohé znaky, které vlastně toho člověka připomínají. Takže k tomu se teda všem dostanu v průběhu té další přednášky. No, docela samozřejmě potom během další evoluce došlo k významným změnám, co se týče vlastně zastoupení nějaké proporce vlastně těch savců, zejména těch velkých savců na naší planetě. Tady ten graf třeba mnoho lidí nemá v nějakém povědomí, to je vlastně biomasa zvířat na země s prací profesora Smila, vlastně českého rodáka a potom z novějších prací, které třeba třeba vyšla v PNASu, No tak je evidentní, že třeba 97-8% biomasy savců na zemi tvoří vlastně člověka, domestikanti, všechno ostatní jsou nějaká jednotlivá procenta, takže to třeba spousta lidí jako laické věry, vlastně netuší pořádu, ještě žijou v takovém té představě, že tam někde je nějaký jako nekonečný svět, kde je ta příroda, kde my jsme si jako věrovali to svoje místo na slunci a musíme jen bojovat. Ten problém je trošku jiný, vidíme ho tady. No a konkrétně teda, co se týče tady toho Medvěda Hnědého, o kterém bude ta přednáška, takže tady vidíme takový klasický scénář nebo filogeografický vzorec, on má teda holarktické rozšíření, no a v té Eurázii vidíme vlastně velké, jako je poměrně kontinuální populace vlastně v té, v té azijské části a potom malé, fragmentované populace v Evropě, která přece jenom je kolébkou řady civilizací, kolébkou technické revoluce, taky té atlantické globalizace, takže za ten vědecko-technicko-sociální pokrok zaplatila teda tu daň vlastně toho přelidnění a poškození teda té původní krajiny. Takže ty, ten areál medvěda je v té Evropě skutečně ostrůvkovitý. Obecně vidíme v té Evropě často teda, že ta střední Evropa hraje roli nějaké kontaktní zóny, do určité míry je to vidět i u toho medvěda. Docela zajímavé je, že vlastně filogeografická linie, která, se, která dominuje vlastně v tom v té Asii tak se právě vyskytuje na středním Slovensku. E, takže tam mají teda toho, skutečně toho ruského medvěda. E, no a potom zbytek je karpatského oblouku je tam, nějaká, e, je tam nějaká hybridizace, teda mezi linií, která pochází vlastně z Dynary s, s tou azijskou linií. E, no a e, protože ten medvěd jako velký všižravec a hibernant samozřejmě senzitivní na změny klimatu, tak reagoval na ty pleistocénní oscilace klimatu, a je taky jedním z takových jako modelů pro tu filogeografii Střední Evropy. Vlastně pro filogeografii toho, jakým způsobem ty jednotlivé linie se šířily z těch glaciálních refugií, a kde vznikaly ty kontaktní zóny. To je samozřejmě ta problematika Střední Evropy, ta Střední Evropa je taková křižovatka, takže třeba část v těch našich výzkumů se týká tohle tématu. Takže platí to teda samozřejmě pro celou řadu druhů. Výzkumujeme třeba ješky, nebo tady je třeba, jsem dal obrázek z našeho nového článku, kde vlastně popisujeme, jak populace vlků vlastně z Alp a původem z Pobaltí se potkali na Šumavě, dali, dali vzniknout nějaké nové subpopulaci. Ale samozřejmě vidíme celou řadu parametrů, je tam i velký gradient vlastně environmentální od toho vlastně kontinentálního, od oceánického klimatu, který samozřejmě ovlivňoval ty velké, velké lidské civilizace. Takže o tom by třeba mohli povídat Napoleon nebo Hitler, kteří vycvičili své armády tady a potom mi poslali sem a nedopadlo to dobře. Ale e, jsou tam rozdíly v řadě parametrů, tady je třeba takzvaná hajnalová linie, kdy na východ od ní máme takový ten tradiční vzorec vlastně té rozšířené rodiny. Na západě je typická taková ta atomizovaná rodina, což má celou řadu teda různých úsledků. Tady, tady je nějaká hybridní zóna, já tady bydlím na Vysočí, takže mohl bych o tom dlouze pohybovat. No a teďka teda eh, nějaký, eh, nějaká část, která bude už trošku popisnější, eh, předtím než zase se dostaneme k těm větším obecnostem. Takže s tou naší pracovní skupinou teďka těch minulých pět let jsme se zabývali eh, právě tou slovenskou populací medvěda, jako ta karpatská populace je vlastně jedna z největších, kterou v té Evropě máme. Takže když teda poměneme teda tu evropskou jako část Ruska, takže je to vlastně taková vhodná laboratoř toho, jak vlastně takovéhle, takovéhle megafauna, takovéhle velké zvíře může koexistovat vlastně s tou moderní společností. Takže projekt má celou řadu částí. Ty výstupy asi u následovat ještě dlouho, takže kromě genetiky parazitologie, nějaká potravum, analýza, telemetrické sledování, takže těch dat je poměrně hodně. Jaké byly hlavní takže podívat se, nějakým zem popsat, co se děje teda na, tu, vlastně na té populační budovní, podívat se na nějaké parametry té populace, včetně tady velikosti a zejména, protože ten projekt zadával vlastně Ministerstvo životního prostředí, tak zejména tady šlo o život a té populace. Takže tady máme nějakou plastrovou analýzu z genetických z jaderných, genetických marků, Takže je docela zajímavé, že vidíme, že i v rámci u takhle vysoce pohyblivého zjiřete, jako je velká šelma, takže vidíme nějakou diferenciaci. Vidíme, že docela významně oddělená vlastně ta část toho východního Slovenska, tou východoslovenskou mníženou. Samozřejmě nějaký genový tok tam je, tím severem někde, přes tu duklu tam něco projít může, ale ten tok není velký. Ta východní populace je napojená na ten zbytek toho karpatského oblouku. Ta středoslovenská populace je poměrně izolovaná, takže zase je to takový poměrně jako dobrý objekt pro nějaké výzkumy v rámci ochranářské genetiky. Zajímavé je, že právě proto, že ty Karpaty jsou takové poměrně geograficky členité, tak vlastně i v rámci těch Karpat vidím, vidíme teda nějakou diferenciaci ty jednotlivé horské celky. Jsou oddělené jak přirozeně geomorfologicky nějakýma řekama, strmýma údolíma. Tenhle efekt ještě zesílen vlastně tou infrastrukturou, která na tom Slovensku je většinou právě v těch údolí. Nicméně je tam rozdíl oproti, oproti té České republice, když skutečně v té hore, tak tam příliš infrastruktury není. Je tam příliš strmé, aby se tam něco stavilo, takže tam ještě skutečně jsou teda velké. Plochy té divočiny, kde vlastně takhle velké zvíře může fungovat. No, další část vlastně té studie, se týkala početnosti. Tady jsme využili capture dvě capře přístupy, to jsou takové klasické přístupy vlastně v rámci ekologie, které asi znáte od entomologů, kteří různě čmárají po těch motýlech a tak dále. Samozřejmě něco takové můžete použít i pro Medvě dále, jak vidíte, mají docela velké zuby, takže vlastně to fyzické odchytávání těch zvířat není úplně jednoduché, takže se používá vlastně genetický přístup, kdy sbíráte neinvazivní vzorky. Ta první záznam je ten capture, další záznam v tom terénu je ten recapture. Tady trošičku, pár slov, nějaké teda statistice, protože i to vlastně v těch médiích bylo často komentováno. Takže Takový ten klasický pokus, kdy máte jeden značící, jednu značící akci a jednu odchytovou, tak ten je triviální. Tam můžete použít trojčlenku, tady je to trošku komplikovanější, když používáte vlastně nějaké jako postupné vlastně odchytávání těch zvířat. Musíte už použít nějaké komplikovanější modely, které vycházejí z toho principu maximum likelihood. Takže v principu by se dalo nějak intuitivně vysvětlit, jako když máte když jste měli osudí Matesa, kde máte neznámý počet odčíslovaných míčků, ten míček vytáhnete při číslo, vrátíte ho zpátky, když tam budete mít 10 míčků, tak pořád ty stejné, když tam bude milion, tak pravděpodobně vytáhnete ten vlastně stejný je poměrně malá, takže vlastně z nějaké distribuce toho, jak se tam bude vyskytovat měl nula záchytů, 1, 2, 3, tak z toho můžete potom dělat nějaké statistiky. Takže tady je nějaký výsledek, nějakéto číslo, které už do těch médií poměrně teda proniklo, to znamená někde okolo těch nebo něco přes tisíc medvědů s nějakým konfidenčním intervalem. Samozřejmě tahle ta práce skýtá různá úskalí, no, to znamená musíte mít pod nějakou statistickou kontrolou tam vlastně je ne, takové nejčastější úskalí, že je tam vlastně nějaký takový předsudek, zejména zejména na veřejnosti, že když tu prostě když zorkování je nedostatečné nebo když to neuděláte nějak dobře, takže vlastně spočítáte málo. Tak já tady jenom pár argumentů k tomu, že ten problém je spíš jako opačný. Obecně, kdo třeba dělal filogenetiku, když student nezačistí sekvence, tak z jednoho po najednou jich máte 50, úplně to stejné se vám může stát teda s těmi genotypy. Když nějakým způsobem neošetříte ten šum, příliš tvrdě nastavíte ty parametry, tak potom třeba každou genotypovací chybou se vám vlastně nadhodnocuje ten počet těch zvířat, takže to musíte nějaké jako nastavení té tolerované nepodobnosti mezi těmi genotypy, co si nějak ošetřit. V podstatě se pohybujete mezi skylou a charybdou statistické chyby prvního a druhého typu. Takže to je jedna věc. Potom my jsme používali nějaké teda simulační procedury. Zase tady třeba máte nějaký příklad, když budete mít teda počítači populace tisíc zvířat. A tady máte počet vzorků, který vlastně hypoteticky odeberete, tak tady je to nějaká na ní té metody, v jakém číslu vlastně ta metoda dospěje. Takže tady zase vidíte několik trendů a zase je velmi častý takový předsudek, že když budete mít jako nedostatečný počet vzorků, tak ty metody vám spočítají málo zvířat. Jo, ale zase tam spíš panuje ta nepřímá uměra. Kdybyste měli nějaký nejjednodušší model, tak máte nula záchytů, Populace není nulová, ale je nekonečná, jo, teoreticky. Potom, když máte nějaké ty sofistikovanější metody, tak vidíte, že třeba pro nějaké malé vzorkování spíš teda ty, ta čísla budou, budou nadhodnocena, než že by byla podhodnocena. Takže ten bias je tam pozitivní vlastně po celou teda dobu té simulace. Další věc je, jako, jak se vyvíjí přesnost, jak se vyvíjí správnost, ale nebudu tady do detailů. Každopádně, už je poněkud složitější to právě vysvětlit novinářům nebo veřejnosti. No a další věc, která hodně teda se řešila, je teda vlastně srovnání s tou předchozí studií, která proběhla teda před asi 7-8 lety oproti té novější. Ty výsledky jsou poměrně jako podobné, někdo to právě interpretoval jako nějaké překvapení. Pro mě to třeba velké překvapení nebylo. Samozřejmě, nám se tam nepodařilo navázat spolupráci, takže absolutní serovnání ještě nejsme schopni poskytnout. Bychom museli úplně přesně stejně statisticky ta data ošetřit. Nicméně, když si vezmeme nějaké růstové rychlosti, třeba při populační explozi, někde v Africe, v Etiopii, když, když jedete se podívá, tak tam běhají téměř samých děti. růstová rychlost je třeba 2,5% procenta za rok. Jo, takže takové ty úvahy, že populace medvěda se mohla třeba z deseti násobit za 7 let, tak je potřeba podle mého názoru brát jako s rezervou z hlediska toho vlastně, co je vůbec biologicky vlastně možné. No i tak teda, když se to přepočítáme, nějaké ty populační hustoty i s těma tisíci zvířaty, které někdo považuje jako malý počet, tak vidíte, že ta karpatská populace má vlastně v celku jednoznačně největší hustotu ve srovnání tedy s těmi, s těmi ostatními evropskými populacemi. Třeba ta Skandinávě, kde je ještě poměrně jako veliká populace, tak ta populace je poměrně rozrhla, ale velmi jako řídká. V těch Karpatech prostě těch medvědů je poměrně hodně, je to takový v podstatě ostrov, to boreálního prostředí, vlastně uprostřed té poměrně vlastně ploché Evropy. Tak, další věc je teda efektivní velikost populace. Tady asi, učencům se to vysvětluje z nás, na tu veřejnost se to jako, se to vysvětluje trošku hůře. Takže já jsem si právě nevěděl rady, tak jsem tady požádal umělou inteligenci, aby mi poradila, takže ona tady vymyslela takové dvě metafory. Vlevo je taková jako pro levicového posluchače, vpravo pro pravicového. Metafora pomocí nějakých nástrojů, jako ať už reálních nebo finančních. E, tak je evidentní, že vlastně ta horní řada i ta spodní, je tam stejný počet nástrojů, ale je různý počet vlastně typů těch nástrojů. E, to znamená, že třeba počet nějakých úkolů, které můžete řešit s tou spodní řadou, je vlastně Omezený. Takže dejme tomu, že tu efektivní velikost populace bychom mohli třeba tady metaforicky definovat jako počet vlastně těch typů nástrojů, které máme k dispozici. A tak nějak podobně to vlastně asi je teda s těmi geny, že je tam větší stada imunitních genů, tak ta populace přece jenom má nějakou větší eh, rezistenci, pokud přijde eh, nějaká epidemie, eh, pokud je tam víc, eh, nevím víc tak může léte reagovat. Na změnu klimatu a tak dále. Takže to je věc, která se často jako podcenuje. Zase jsou různé metody složité, jak se ta efektivní velikost populace dá vlastně měřit. Takže tady pro slovenskou populaci celku nepřekvapivě je zhruba teda čtvrtinová oproti tomu vlastně počtu, oproti té cenzní velikosti, oproti počtu těch zvířat. Což není jo, z hlediska nějaké jako, jste tady, ochranářské genetiky, tak to není mnoho. Kdyby se jednalo o nějakou zácnou rostlinu, tak to asi nikoho teda nepřekvapí, že takové zvíře asi nemá úplně teda vyhráno, ale samozřejmě u toho medvěda se do toho promítají vlastně další nějaké psychologické záležitosti, ke kterým se ještě dostanu. No, každopádně dělali jsme i nějaké teda potom simulace života schopností, to už teda prezentuju trošku z rozpaky, ale je to taková trošku reakce Tedy na, na ty ovce, kteří to teda počítají na těch pivních ptácích, se všichni nějak zvykli na tu exponenciální křivku z toho COVIDu, takže za rok tam bude dvakrát tolik medvědů a tak dále, že za chvilku jich tam máte půl milionu. Takže tohle to není jako moc teda lepší, jako tahle analýza, ale tak dejme tomu, že aspoň. Jo, my nejsme jasnovidci, ale jsme vědci, takže bychom alespoň tam měli těch scénářů dát více, protože tam je nějaký jako stochastický faktor a třeba pokusit se nějakým způsobem realisticky tam dát nějaké parametry jako natality, mortality. No a vidíme, že některé scénáře jsou teda jako pozitivní, ale jsou myslitelné vlastně i negativní scénáře. To je další věc. Spousta lidí tak nějak vlastně promítá ten lineární vývoj všude, vidí jako přímky v přírodě, v ekonomice, ale nikde žádné přímky neexistují, všude jsou nějaké křivolaké, křivolaké křivky, takže když nemovitosti rostou, tak samozřejmě makléř vám říká, že budou růst jako do nekonečna, ale to samozřejmě možné není. Takže podobně tak nějak je to s těmi populacemi, tak my přece jenom jako vědci na to musíme upozornit, že... Prostě efektivní velikost 250 není zase, bože, jak velká. Tak, takže to by byla vlastně nějaká taková tam biologická část. Dostávám se vlastně k závěru té, té biologické části. A teďka teda už ten vlastně k nějak s tou lidskou populací. Je to samozřejmě složité. No, ta krajina je něco, kde se promítají zájmy různých skupin lidí, kteří fungují vystupně jinak, mají jiné vzdělání, jiné nev představí o životě a tak dále. Takže je to prostě velice složitý komplex, problém, který vzniká, který prostě není jednoduché rozplíst, takže já se samozřejmě nečiním žádné teda nároky, že bych to tady za tu krátkou dobu udělat, ale tak pár komentářů teda k těmto záležitostem. Tady vlastně podobně jak jsem to dělal u toho VLKA, tak nějaké takové, zase je to teda synoptický pohled, spíš takový teda staroněmecký, takže mě nechytejte za slovo. Když se na to z nadhledu, tak tady jsou vlastně nějaké takové de facto preadaptace pro tu projekci stínu. Jo, máme tam, co vlastně máme společného s tím medvědem. Vidíme, že ty společné vlastnosti tam jsou. Jo, ta schopnost postavit se třeba ty zadní, ta trofická nika, prostě ten životní prostor třeba v té severní, na té severní hemisféře. Pak je tady ovšem celá řada teda rozdílů. To je přesně vlastně ten, ta konstelace, která umožňuje vlastně nějakou tu prudkou, emocionální reakci. Samozřejmě, jak jsem tady naznačoval, většinu evolučního času jsme strávili teda jako lovci sběrači, jako součást nějakých teda megafaunových guild, nějakých velikých savců. Takže není se čem udivit, že máme jako silně vrozený nějaký emocionální vztah právě k těmto výřatům. No a ten medvěd není výmká a s tím souvisí zase řada vlastně společných různých složitých jako záležitostí. Jeden třeba takový, taková zajímavost, třeba někteří autoři e, zmiňují, třeba je nápadné, minule jsem mluvil o tom vlkovi, ten vlk byl vlastně domestikován, nějak nápadně to koreluje vlastně s tím příchodem Homo sapiens vlastně z Afriky, jak se tady objevil, tak se jako zťuchnu hnedka s tím e, vlkem, e, protože pravděpodobně... E, Jo, ta, to spolehání třeba na to štvaní té kořisti, ten sociální ten způsob lovu, tam byl podobný. O tom medvědovi se někdy spíš říká, že tam byla nějaká rezonance s tím neandrtálcem. Jo, je to vlastně jako robustněji stavěné zvíře, obývá vlastně, ty, obývá vlastně ty jeskyně. Takže to byl jako ten miláček těch neandertalců. ale pro nás, že jo, my jsme prostě ten, ten homo sapiens a my prostě s tím medvědy se moci jako dostali nekamarádi. Takže to je prostě jedna taková jako hypotéza. Samozřejmě, no, takhle hluboké interpretace se trošku kouře jako, testujou. No každopádně, když jdeme jako do, zpět do minulosti a podíváme se do jakékoliv knižky jako srovnávací mytologie lovců, sběračů, tak tam bude jako obrovský materiál, vlastně to se nedá v tak krátké přednášce vlastně uchopit jak vlastně v těch kosmogonických mýtech ten medvěd vlastně fungoval. Takže obecně, zase, když to třeba nějak k tomu vlkovi, že další teda predátor mírné, toho mírného pásma, tak ten v podstatě má rychlé nohy jako vítr, běhá po špičkách, sotva se dotýká země, je to hyperkarnivor, takže pomůže vám do věčných lovišť, oproti tomu ten medvěd je jako mnohem více spjatý s tou zemí. Je prostě taky jako těžkopárný, pohybuje se pomalu, vlastně vždycky na podzim vlastně mizí v zemi, na jaře se objevuje spolu teda s těmi, s těmi mláďaty, takže je to teda milenec matky země. No a samozřejmě má teda tu afinitu k těm jeskyním, to je další věc. A má afinitu vlastně, vyzná se teda v těch, v těch rostlinách, takže je to vlastně šamán, protože zase má to asi svůj smysl, že ten člověk, když přišel z té Afriky, teda jsem na sever, tak ledacos prostě musel odkoukat teda od těch zvířat a tady zrovna tenhle ten jeho konvergentní teda konvergentní souputníků asi mohl hleda s čem porodit, poradit, který teda kořen se dá vyhrabat, které ovoce se dá jíst a tak dále. No, další vlastně taková věc, kterou máme společně, je ten extraktivní foraging, to znamená, že ten medvěd podobně jako člověk umí teda manipulovat s těmi předměty, no a tady taky jako vrchol extraktivního foragingu, protože medvěd vám umí roztrhnout medvěd brtník, že ty brtě, to jsou ty dutiny s těmá včelama, mě roztrnou, roztrnou strom, nebo dneska samozřejmě se to musí řešit, že třeba jsou různé ty zakázky, vždycky testovací kontejner se dá jako dozo, podívá se, jak teda nějakému teda medvědovi, který teda to nějak otestuje, jak teda to funguje, pak se uvidí, jestli kontejner vydrží nebo nevydrží. Mimochodem, ten extraktivní foraging je jeden vlastně, jedna z věcí, která limituje vlastně jo, Protože třeba mohli, mohli klást otázku, proč jsme si nedomestikovali nějakou vůpici, no třeba krkavce, tak když takhle necháte doma a pak tam přijdete, tak samozřejmě ten barák prostě vypadá jako po výbuchu takže vlastně ten extraktivní forager, ten se domestikovat nedá, plus tady ještě k tomu ta síla, ale myslím si, že kromě těchto dvou vlastností by to byl vlastně ten nejlepší kandidát na tu domestikaci, a že to ty lidi vlastně mrzí hrozně a tady si to kompenzujeme vlastně těma plišelnými medvídkama, což je vlastně nejrozšířenější plyšák. No, potom teda, když jdeme dál jako k těm modernějším kulturám, tak zase jo, vůbec asi není, není teda prostor rozebrat všechno tu mitologii kolem těch medvědů. V podstatě, jo, co spojuje třeba ty náboženství těch lovců, zběračů, s křesťanstvím je ten vlastně ústřední motiv té oběti. Takže protože medvěd jako člověk, takže ty oběti těch medvědů, to máte u spousty těch různých asijských etnik nebo u těch, těch indiánů. Jo, když se podáte do Eliadeho nebo do Frazera, tak tam je to e, dopodrobna e, rozebrané. Zase, když jdeme ještě dál, tak tady jsem ještě vybral e, takový e, ten známý epostr o tom Beowulfovi. E, to zase teda nějaký ten Kennings té e, staroangličtiny, znamená to teda Beewolf, to znamená teda včelí vlk. E, to znamená, to je teda staroanglický název pro e, medvěda. E, No takže pár slov, takže ten epozy je vlastně o takovém hrdinovi, který se jmenuje teda Medvěd, protože je silný jako Medvěd. A jak to tak už u těch hrdinů bývá, tak v popisu práce má lov těch různých monster. No a teďka ten děj vlastně vypadá tak, že on přijíždí teda do Dánska a tam vlastně první příroda takového království, které tyranizuje Grendel, což je takový teda démon, který vlastně vylézá z Bažin, kde žije se svojí démonickou matkou, vlastně požírá teda lidi. No a obecně třeba tady to je obrázek z takového hollywoodského animovaného filmu, který se ku podivu teda docela jako povedl, takže vlastně z určitých, podle určitých, samozřejmě psychologie je košata, ale podle některých vlastně psychoanalytických názorů, vlastně tenhle ten démon je vlastně metafora, ojdybovského komplexu, tam ta vazba na tu matku, ta morfologie toho démona je taková jako rozbředlá. E, jo, víte třeba docela pěkně ten reživer, tam ta, e, tam ta rezonance těch postav, jo, ty alkoholické rinofimy, jakože ten alkohol teda jako ten útěk ta regrese před tou toho, to toho světa e, do toho dětství. A taky teda jak, jak ty spolubojovníci toho Beowulfa konstatují, tak nemá moudí pro mladší, ten, ten Grendel, tak pro mladší posluchače. Moudí to je staročeský výraz pro pánský genitál. No, no, a tady tenhle, ten Beowulf se teda s tímhle tím Grendelem vlastně vyrovná, teda nějak jako brutálně, teda tou brutální silou medvědí a takovým způsobem ho vlastně překoná. To je vlastně první dějství teda tohohle eposu. No a to vlastně, jo, teďka nechci si tady prostě hrát na Jordana Petrsna, ale jo, tyhle témata třeba jsou dneska jako sociálně jako aktuální, takže když teda srovnáme třeba co má nějaký influencer typu tatého navíc oproti nějakému Incelovi, tak to jsou právě jo, taková nějaká ta mužská křímočarost tadyhleta. Tahle ta brutální, brutální síla. No, nicméně, potom to druhé dějství, tak tam už je Beowulf starší, no a to se nese v duchu toho hesla vlastně hříchy otců. On vlastně díky tomu mladistvému hříchu s tou démonickou matkou Grendelovou, která jako každá správná čarodějnice má teda i tu svoji super atraktivní. Stránku, tak vlastně splodí démonického syna, který je úplným opakem toho Grendela. Je to vlastně takový zlatý drak, který teda vlastně tím ohněm teda spaluje vlastně celé to králo království. A o tom je to druhé dějství, jak on se vlastně utká s tím drakem. Takže tady vlastně jsou nějaké metafory vlastně toho, těch problémů toho mužství. To první vlastně ta mužská slabost a ten druhý problém vlastně ta mužská síla, která je ale jako brutální a bezohledná. No a to jsou vlastně nějaké takové, takové jako projekce, které vlastně s tímhletím tématem toho medvěda jsou jako spojené. A když se podíváme i vlastně na tu rezonanci, jo, tohleto téma zajímá prostě jak ty neurotické intelektuály, tak nějaké teda ty mafiánské šíbry. Takže ta rezonance nějaká tam je. No další ještě příklad, který taky asi všichni znáte, který jsem tady uvedl, chtěl abych to nějak zarámoval tím Jungem, tak vlastně jo, takže v tom prostředí ten Sibiře samozřejmě přežili různé, různé staré teda, mýty a ten jeden z těch mýtů se odráží tady v té pohádce Takže Mrazíkovi takže to, že o ten Iván, když je do světa to je nějaká metafora toho ega že toho, toho teda sebestředného přístupu pak teda potká dědečka Hříbečka který vypadá, jak vidíte, vlastně stejně jako on, je to jeho vlastně to alter ego a to je vlastně setkání toho ega s tím bytostným já, to je takové to centrum té osobnosti, o kterém teda mluví třeba Jung. No, samozřejmě to první setkání nedopadne nějakou jako nějak konstruktivně, protože vlastně, co tomu egu chybí, je ten stín. Takže tady je prostě setkání s animou, které nějakým způsobem oživí ten stín, který tady je teda ve formě toho medvěda. Takže Iván je vlastně pohlcem teda tím stínem. No a, jo, cesta teda z toho dětinského ega je vlastně nějaký ten altruismus, takže potom teda koná vlastně ty dobré skutky, že zralost je nějak definovaná tím, že člověk v těch scénářích nemá nadřetele jenom sám sebe, ale i třeba budoucnost a třeba nějaké ostatní lidi. Takže takovýmhle způsobem vlastně dojde teda posunu toho individuálního procesu a končí to tedy s těch protikladů tou chemickou svatbou. Takže to je třeba další taková vlastně metafora, jak ty psychoanalytici vlastně, do téma Medvěda dokázají ukopit. No a teďka bych to ještě úplně zobecnil, tak vlastně při jakékoliv vlastně vztahu, v jakémkoliv přírodním fenoménu, většinou máme tady tuhle tenhle vývoj od nějakého teda toho animismu přes politeismus, to je nějaká přechodná fáze pro vlastně po Tady to máme si teda že vlastně u těch, jo, po těch většinů těch našich generací jsme byli ve stádiu vlastně nějakého teda nějakého toho animismu, to znamená, tam je naprosto jako klíčové, že to ego vlastně nemá tak silné stěny, jako je u toho moderního člověka. Je takové jakoby propustnější, to znamená, že ten divoch je vázán celou řadou různých jako tabů, nemůže pokácit strom, protože tam je víla, nemohl by samozřejmě vytěžit kopec, to by nepřicházelo vůbec v úvahu, protože tam sídlí nějaké božstvo a tak dále. No potom samozřejmě nějaká přechodná fáze, a postupně vidíme teda v oddělování těch to božství. Má v podstatě nějaké antropomorfní rysy většinou a je vlastně odhmotněné, kdežto, když jsme třeba křesťanství, tak ve skutečnosti není to monoteismus, je tam dost jako výrazný dualismus, vlastně to rozštěpení teda toho dobra a zla a toho boha, a toho Ďábla. No a ve skutečnosti vlastně Ďábel, jak je teplě, on je v podstatě pánem té polarity, vlastně pánem tady to, toho pozemského světa, jo, disponuje těmi atributy dvojnosti, jako je třeba to rozdělené kopyto, nebo ty vidle, rohy, jazyk a tak dále. A velmi často má nějaké prostě teleomorfní charakteristiky. No a teďka u tom existuje pro různých filozofických prací, je ono to křesťanství má takové jako trošku teda biofobní, biofobní vlastnosti a je tam prostě silná dichotomie, teda mezi tou hmotou a tím duchem. No a do toho samozřejmě teda ten, ten náš medvěd, ten náš vegetační démon úplně dobře nezapadá. No a tady ještě nějaké takové jako zase moderní pojetí, tak jo, pro ten animismus byla typické něco, čemu se říká mystická participace, Nějaká teda ta luminozní účast na těch dějích, které se dějí všude kolem. Na takovém principu funguje vlastně magie, moderní stvárnění právě pro tu generaci X, třeba Avatarovi, se tam teda musíte přicvaknout teda na nějaké to zvířátko tím kapelem. No, když to teda ten moderní člověk vlastně už to oddělení od té přírody je teda úplné, zase o tom existuje celá řada různých údních studií, že třeba jako klinický autismus, to je v podstatě nějaká pravá část té gausové křivky, ale vlastně celá ta západní společnost se posunutá vlastně třeba tímhletím směrem oproti nějakým těm lovcům, sběračům. Takže to je vlastně takové trošku obecnější zahámování a teďka konkrétně, že jo, když se bavíme o těch medvědech, tak asi je na dní to téma strachu, protože tou společností hýbe to, že lidé se bojí těch medvědů. Takže na to jsem se chtěl podívat tady podrobněji. Začal bych tím pojmem vlastně krajní strachu, to je pojem vlastně pojem z ekologie, který mluví o tom, že samozřejmě strach zvířat predářů je přirozená věc, ta zvířata vlastně v různých místech vlastně jinak vlastně exprimují ten strach. Podle toho, vlastně, jak jsou smyslově vybavená, jak jsou morfologicky vybavená a tak dále. Takže třeba si děkete projet na koni. Tak když jede do lesa, on se začne, být ne jo, obecně třeba ty bíložravci jsou takový poněkud nervózní, to už je základní vyladění, že ho pořád teda um, nějak skenují to okolí na ty predátory. A když jede do lesa, tak můžou být nervóznější, když se smývá, když fouká, limituje jim to sluch, když je třeba krusta na sněhu, tak to jsou úplně teda um, z toho um, prostě vyplašení, protože ona ta šelma že ho, s těma tlapama může potom po té krustě běžet, ten kopytník se tam boří a tak dále. No a vlastně ten návrat šelem, ten vlastně mm, eh, exponuje ten problém, že vlastně bez těch šelem ta zvířata přece jenom se na to zvykla, za ta generace přestali se bát, když se navrací, tak samozřejmě chovají se jinak e, a to má vlastně dramatické dopady na ten ekosystém. Ty bíložiávky se zhromažďují jinak, mají jinou vlastně, biologii, jinou aktivitu e, a může to mít na tu krajinu. Samozřejmě zvířata nějak reagují strachem i na člověka, takže přítomnost člověka ovlivňuje tu krajinu strachu řady, řady těch druhů. A ve poslední řadě je samozřejmě, my jsme také teda dívali obětí predátorů, takže my vlastně se těch predátorů bojíme taky. Jo. K tomu přistupuje vlastně ještě nějaký jako filozofický postoj. Ten člověk je inteligentní sociální zvíře, má takovou jako vyhrocenou tu empatii, takže obecně třeba ve spoustě různých filozofických náboženských směrů ta predace je vnímaná vlastně jako vada tohoto světa. Jo. Takže tady je třeba článek, který navrhuje vlastně vyhubit všechny predátory, protože z etického hlediska je jako nepřípustné, aby Já slunečko sedmičné tíralo a tak dále, <kým> takže e, nějaký takový negativní postoj tam je. E, no a v celku logicky, člověk e, vlastně těch predátorů, po všechny ty generace teda, co žil jako lovec, sběrač, e, tak tam ta predace ze strany těch velkých zvířat e, vlastně fungovala taky. No problém je ovšem jako s tím velkým zrychlením, že za těch pár generací se všechno změnilo, ta krajina strachu dneska vlastně odpovídá nějakému tomu plejstocénu. To znamená, že už je nám vlastně dost k ničemu. Tady máme vlastně nějaké nějaké statistiky vlastně příčiny úmrtí teda v západní společnosti. Takže vidíme vlastně, že zvířata tam vlastně tady v tom modrém se znamená jako nefigurují. Číslo jedna kardiovaskulární onemocnění. Číslo dvě nádory a tak dále. No, nejnebezpečnějším zvířetem je teda komár, protože tady někde najdete malárii. Tady. potom samozřejmě druhým nejnebezpečnějším zvířetem je teda tady tato opice divná konkrétně teda vlastně Vlastně pro vaši potřebu, teda konkrétně vy samý, protože na západě samozřejmě počet sebevražd je mnohem větší teda, než počet, počet vražd. No a nějaká zvířata typu prostě velkých predátorů, to je tady naprosto jako neměřitelná záležitost. No a samozřejmě to, to co je teda hlavní, co by nás teda mělo je tady dneska se, jak do dopředu, taková ta fyziologie, která nějakým způsobem vychází z těch metabolům a tak dále, tak jo, tyhle ty informace se nějak vlastně jdou dopředu. Jo, když bych chtěl vidět, jak vypadá ta přirozená krajina z prachu, tak se si pojene nějaký horor. Člověk se bojí prostě ve o osamotně někde v lese, to je vlastně ta plejstocení, ovšem dneska by to asi bylo takhle, že jo. Tady bychom se měli děsit, protože tam jsou ty věci, které nás všechny zabijou. No docela je to i zajímavé, že třeba ty kardiovaskulární nemoci číslo jedna, tak ty moctrachodál nevzbuzujou, je to jako zajímavé, třeba ta rakovina, to, to už se lidi jako bojí více. No a teďka se dostávám ještě k pár takovým věcem, zase je to návaznost na toho Lorence, vlastně k těm ultraprocesovaným záležitostem, takže s tím se teďka roztrv pytel, jo, že v celku nepřekvapivě, jo, ta um, ultraspracovaná strava, tak ta stojí za vlastně většinou těch cilinačních nemo nemocí a řada těch různých profesorů medicíny na Západě, si toho všímám. Když se podíváme tady třeba, když říkám, ty rakoviny se ještě lidi docela bojí, protože tam ty, že u těch kardiovaskulárně nemocí ty příčiny, nějak dokážeme si lépe představit, ta rakovina pořád působí tak tajemně, a zase tak tajemně to asi nebude. Tady třeba, když si, když si vynesete vlastně hrubý domácí produkt oproti teda pravděpodobnosti výskytu rakoviny, tak je to téměř jako přímá úměra. Takže dneska se třeba častěji sklonuje. Tady je další výdobitek německého čísavství tadyhle Nobelista Otto Warburg, který teda objevil nějakou ten mitochondriální reziny mitochondriálního metabolismu, a vlastně zabýval se, je autorem i té metabolické teorie. Dneska přivažuje samozřejmě ta teorie stále jako somatických mutací při vzniku rakoviny, ale čím dál častěji se dneska sklonuje ta ta metabolická, tedy jako nádor vlastně, že ta hlavní patologie, ta dysfunkce těch mitochondrií, přechod na to kvašení. Zase teda nechci tady moc zjednodušovat, abych nedostal ten bludný bal, balbán, ale tak to třeba odlehčím, že jako když ty naše bludníky celý život koupeme v tom cukru, tak samozřejmě nějaké efekty to má. A třeba dneska se hodně experimentuje s ketózou třeba při těch terapiích, jo, ta chemoterapie v účinku je lépe, můžete snížit třeba dávky, když pacient je v ketóze a tak dále. No. Proč tady o tom ale mluvím, že samozřejmě tahle ta potrava ultraprocesovaná se musí někde teda vyrobit. Obecně vlastně to vypadá tak, že to je jenom pár druhů pšenice, kukuřice, soja. To se rozloží na průčinitele a z toho si složíme vlastně, co chceme a pak se to teda prodává těm lidem. No a samozřejmě to se musí někde teda vyrobit. Takže tady ještě uvádím ten haberův proces. To je vlastně ten vlastně výdobitek z Německa. Žeho, ten dusík je málo reaktivní, abyste mohli vyrábět obecně, že před stolety byly 2 miliardy lidí, měli hlad. Takže lidé se naučili vyrábět jídlo ze vzduchu, z toho vzdušného dusíku, k tomu potřebujete obrovský tlak teplotu, potřebujete mít tu německou preciznost, aby, to, aby vám tenhle ten reaktor nevybouchnul. Takže to Němci teda postavili a od té doby tomu se říká, jako, že to je ten nejvýznačnější objev 20. století, rozbuška, populační exploze která má jako výsledek destrukci habitatů. To znamená, dostáváme se k tomu, že, že ta zvířata v podstatě jako přichází o svůj přirozený prostor. A samozřejmě nejde jen zemědělství, z co bude industrializované lesnictví. No k tomu se přidává teda vlastně plítvání potravinami. To není úplně dobrá vizitka vlastně našeho druhu, když se znamená, kolik se krajiny musí splundrovat kvůli teda produkci potravin, z toho se skoro polovina vyhodí a další polovina, tak to si vyrobíme ty civilizační nemoci. No a když teda se vrátíme k těm medvědům, tak takové třeba problémy, ten medvěd je jako nějaký indikátor, který prostě reaguje na vlastně obří mašinery, která se prostě valí tou krajinou, je to samozřejmě jenom nějaká jedna špička ledovce. Takže mluví se takzvaný food-conditioned bears, Jo, že ten medvěd je specialista na ten klimaxový ekosystém, ovšem jo, smrková monokultura to není les, to je pole na stromy, je tam mizí tam malina, sběrači odnesou houby, lesní plody a tak dále, takže tam nic není, není tam mrtvé dřevo, to se vytáhá, jsou tam larvy a tak dále. Ovšem, na druhou stranu nabídka té potravy, jak na polích, že jo, tam z té kukuřice tak třeba ty přebytky z těch supermarketů s nimi se jako krmí v lese. Takže medvěd se nemusí nějak složitě trmát se do vesnice, on se naučí na ty e, ultraprocesované potraviny přímo e, v tom lese. Takže to je jeden vlastně problém, který, který vlastně se řeší a bez toho, aby se tohle podchytilo, jo, to řešení těch kontejnerů, je to samozřejmě složité, protože je to je technicky jako náročné, ale bez toho se ten problém vlastně soužití s tím medvědem nedá vyřešit. No další věc jsou vlastně to, že ty medvědi si zvykají na lidskou přítomnost, protože opravdu ta přítomnost lidí v té přírodě jako dramaticky roste. Co třeba, trošku jako teď se řešila řada těch případů, z nich některé byly z Demenovské doliny, s nám zhodou okolností seminární prázdniny, vlastně nasnou snoubodu s rodinou, no a vlastně, co nějak v těch médiích třeba tolik nezaznívá, že té Deminovské dolině je ta jasná vlastně největší lyžařské středisko severně od Alp, které si vůbec nezadá, s těma Alpama, ten provoz v tom předrží tam obrovský, včetně celé té infrastruktury těch rezortů a tak dále, takže to, že běhají vystresovaná zvířata po Liptovské Mikuláši, zase není až tak jako nepredikovatelná záležitost, takže taky jsme tam teda byli jen jednou, pak jsme se přesunuli, i na nás to bylo jako moc. Pak jsme se přesunuli do nějakých klidnějších, menších středisek. A to nejde jenom o lyžaře, ale samozřejmě jde o motory, protože dneska každý má auto motorové pily a tak dále. Takže samozřejmě ta zvířata se adaptují i v té přírodě. No, potom samozřejmě tady často zaznívá taková hypotéza, že teda ta půlovnice je prostě všelek. Nicméně tam to většinou funguje tak, že jo, tam funguje prostě vystřílet celou populaci a pokud nevystřílíte celou, zběrám třeba jeden medvěd, jak tomu bylo nedávno v Čechách, tak stejně s, ním bude, stejně s ním bude problém. Jo, takže zase tady k tomu přichází taková věc, že Jo, vidíme takové různé názory v těch médiích, že naučíme ty medvědy se bát tím, že budeme střílet. Ale to zase, když se nad tím zamyslíme hlouběji, tak ten příjemce té léčby už to těm svým kolegům teda nepředá tuhle tu zkušenost. No a musíme si uvědomit, že když se odstřelí z té zvěře, třeba v Česku, v Slovensku, to sta statisíce ročně, jo, asi vímte tam, kde se střílí, tak tam je vlastně krev, jsou tam výv Zraněná zvířata, jejich nářek a tak dále. Takže to v podstatě jsou všechno podněty, které samozřejmě toho predátora dostávají do A Asi vám tady nemusím vysvětlovat práce IP Pavlova. Takže tohle je věc, která taky jako asi úplně nebude cesta, která by fungovala bez právě pořešení těch věcí, které jsem tady zmiňoval. No, dostáváme se tedy dále. Ještě. Další krok vlastně, eh, ta ultraprocesovaná informace, jo, máme fyzickou stravu a duševní, eh, takže tady celý příklad, eh, že eh, na Slovensku teda se voliči nemohli dostat do zamčené školy, pak se tady přečteno, bylo tam teda pět minut zdržení, takže co nám to říká teda o slovenských volbách, asi jako nám to mnoho neříká, eh, takže je to zase takový trend, eh, té přirozenosti, vlastně, že ona se upíná třeba k negativně laděným kazuistikám. To je to vlastně, s čím máme rezonanci. Nějaká statistika, nějaké čísla, velké nebo malé, kdybyste to udělali objektivně a napsali byste, že tolika a tolika tisících volebních místností bylo průměrné zdržení, tolika a tolik milisekund, no tak to by moc lidí na to nekliklo a pana redaktora do pan šéf redaktor moc nepochválil, protože prostě by to nefungovalo. Takže ty fenomény, jako prostě klíbe, doom scrolling a tak dále. A vlastně, já zase o tom píšel RMS, to je vlastně základ té ideologie, že takhle vy si tu skutečnost rozložíte na ty prvočinitele a můžete si složit skutečně opravdu, teda jako chcete. No, takže ta volba teda je taková, jo, mezi teda tím ultraprocesovaným a tím jako méně procesovaným a tady je problém, že to není jenom vlastně pouhá jako absence adaptace na tu změnu. Protože samozřejmě ten biznis, tam nějaká evoluce menů, a to je naprosto prostě vytuněný hack té lidské přirozenosti. Když jste být úspěšný biznismen, tak musíte vlastně zbudit u svých konzumentů vlastně závislost na tom produktu, který prodáváte. A musíte nějak znamen hacknout ty slabosti. A k tomu teda masivně dochází. A obecně, jak zase píše Lorenz, tak ten západní člověk vlastně zná svlast, ale nezná radost. My prostě preferujeme ty, to okamžité uspokojení těma dopaminovýma dráhama. S tím serotoniem je to složité, tam potřebujete nějakou dobu odříkání a potom vás to vlastně ta pružina trošku jako vyhodí k těm pozitivním pocitům. Když jdete rovnou cestou té slasti, tak co potřebujete, potřebujete zvednout dávky. A to je vlastně to, na čem vlastně frčí celý ten svět a proč jsme vlastně zničili celou tu přírodu, že všichni pořád potřebujeme větší ke všeho teda, co e, máme dostupné. No, e, no a teďka se dostáváme v těch té politice v posledních pár slidech. Takže tam, kde samozřejmě jsou nějaké silné masové emoce, e, tak tam samozřejmě jsou politici připravení vám tu realitu prostě trošku přicukrovat nebo přisolit podle toho teda, jak potřebujete něco z toho vytěžit. No, takže je docela zajímavé, když si vezmeme, jak se teda vyvíjí ta politika, že ta pravo-levá osa, která dříve byla dominantní, tak vlastně byla nahrazena dnes, jakoby spíše tou liberálně, konzervativní nebo autoritářskou osou. Takže třeba pro tu moji generaci, ještě pánové ex-prezidenti Klaus a Zeman byli nesměřitelní nepřátelé na té pravolevé ose, dneska asi tou mladou generací jsou vnímani jako ty starší konzervativci, kteří teda se vmezují proti tomu liberalismu. No a kam tam prostě spadá ten medvěd, takže to základní teda... Vymezení je teda takové, že vlastně je to, je to součást jako té liberální agendy, což ta politika, ale bohužel teda není, není jako úplně logická, jo, tak já si vždycky jsem tak trošku snažil vysvětlovat teda, že, že teda ty že conservation biology je vlastně jako konzervativní, takže vlastně... Jo, ochrana vlastně obyvatel před šokem z budoucnosti jako té přírody, že to, je vlastně, že to je vlastně ta stejná agenda. Navíc třeba ještě takový jako paradox, že skutečně třeba ten medvěd to je, jako je východní fenomén. Jo? Takže když si vezmeme, že polovina nebo spíš tři čtvrtiny populací samozřejmě medvědů, velků i rysů jsou jako v Ruské federaci a tady i sám arcidiavel teda ochranář a výzkumník, takže nám fušuje do řemesla, tady obojkuje medvědy nebo bere vzorky z velryb. Takže zase je to vlastně do určité míry nelogické. O, když se podíváme třeba toho brusel, jak to dneska vypadá, tak tadyhle když teďka třeba řešíme různé průšvihy teda s vlkama, které souvisí s tím, že tady v škole von Lajenové vlk teda sežral oblíbeného poníka. a od té doby teda ona obrátila a teďka teda rozesílá na ty, jo, takže už to metodou toho padajícího trusu se vždycky dostane k nám a už se teda musí řešit, jak by se teďka odezdávali i práci na početnost vlků a to už se bude muset zřešit ta regulace toho. Takže prostě politika ale není logická, tam je asi nějaký jako oportunismus, vidíme to všude, jo, v Americe třeba ještě když jsem byl já mladý, tak je třeba by byli republikáni, dneska jsou je třeba by spíš demokraté, takže tam asi logiku hledat nemůžeme, spíše jde o ty emoce. No, takže tady ještě ten východní fenomén, i ta geopolitická metafora, jako mluví jasnou řečí. Práco teďka s tím, takže my jako přírodovědci asi do politiky se plést nebudeme, takže jediné asi na co můžeme apelovat je vlastně to, že skutečně teda se vrátit zpět jako k těm základům velké šelmy jako klíčové druhy temperátních ekosystémů, byly tedy dlouho před člověkem, poskytují nějakou top-down regulaci teda v těch ekologických sítích. Bez nich se budou přemnožovat ty středně velcí predátoři a herbivoři, a bude to mít nějaké negativní Důsledky. Obecně dneska v té ekologii je změna paradigmatu, protože samozřejmě ty jako rozpoznání té klíčové úlohy těch megafan, včetně třeba role v toku celé řady prvků v těch ekosystémech, což jsou věci, které dneska prostě už nefungují. by dostanou živiny, tou velerybí pumpou do té eufotické zóny, pak anadromní. Ryby to dostanou do těch řek, medvědi tam rostají. To fungovalo ještě před pár sty lety i ve Vltavě, teďka to nefunguje. A jak to vlastně tak ochranářská biologie je na tu ekologií obnovy, tak pravděpodobně tenhle typ úvah, vlastně porozumění tomu, jak vlastně ty ekosystémy mají fungovat, tak bude hrát čím dál větší roli. No. Potom ještě, co se týče těch, dneska je taková doba, že se řeší teda ty umělé inteligence hodně a tady právě, když se zabýváme třeba tou krajinou, tak narážíme vlastně na ty kapacity jako omezené toho lidského mozku. Vy můžete být expertem třeba na jeden nebo na dva obory. Bohužel v té krajině jsou vlastně zájmy obrovské množství, tedy různých, různých oborů, prostě od zemědělců, lesníků, energetiků, až po turisty, takže nějakým způsobem to vlastně v jednom názoru obsáhnout není jednoduché, takže je možná, že když tady teda vyhnu nějakým jako katastrofickým scénářům životem umělé inteligence, tak v tomhle tom by to mohlo pomoci. No a v neposlední řadě právě tím, že ještě se vracím k tomu začátku, jak třeba ty ezoterici vlastně říkají, že třeba ta, takový ten přechod Yin a Yang, jak ten Paulé, Pauli s tím Jungem vlastně napsali ten spis o těch synchronicitách, takže to není náhoda, že vlastně ta nejexaktnější věda fyzika se jako první dopracovala k té ezoterice, o to tím měli, já myslím, že takové ty jevy jako korpuskolárně vlnový dualismus nejsou vlastně představitelné v takovém tom třeba jednoduchém mechanistickém modelu světa, tak zase dneska ta éra té biologie velkých dát vlastně produkuje tak jako podezřele jako holistické scénáře, které zní až jako před pár lety by to byla čirá ezoterika. Takže dneska ty různý profesoři, když posloucháte ty podcasty, různí západní profesoři medicíny mluví třeba o expozomu, který vlastně, což je teda nějaký soubor všech faktorů, kterým byl vystaven člověk nejen ve své generace, ale i po generace předtím, že máme epigenetiku, která už může dneska psychoanalytici zkoumat vlivy těch traumat. Válečná traumata se třeba předávají po generace, o tom bych mohl třeba já jako rodák ze Slezka povídat a tak dále. Takže uvidíme třeba to, když se lidem vysvětlí, že se na to nemůžou dívat jako ten Ivánek, jenom z toho pohledu, toho svého egále, musí tu perspektivu rozšířit, tak třeba, aby to některé se mohlo přesvědčit. Takže na závěr ještě tady fotografie mého dětství z pesky, když jsme jezdili na chatu, medvědi tam chodili, ale Facebook nebyl, takže jsme to řekli akorát kamarádům v hospodě. Dneska teda, když potkáte medvěda, tak za pět minut o tom vidí prostě celé Československo, takže uvidíme, jak to dál bude vypadat a jestli teda tyhle dva druhy budou schopné vlastně kráčet společně tu evoluci dále. Takže děkuji vám za pozornost.